Його щойно витягли з супу, який також можна помітити в мисці, хіба що на пробу. Він явно був витіснений м'ясом. Японець також присів до столу, даючи зрозуміти, що він нікуди не поспішає. «Їжте, пане Руденко, мені про вас розповів той, з ким ви сюди прийшли. Це добра людина. Дозвольте, трохи про себе розкажу». Він говорив правильною російською мовою. Зразу видно, що виростав у Росії. Я кивнув головою, мовляв «слухаю». Японець відразу ж розпочав про те, що йому найбільше боліло. «Я родився на Сахаліні. Мене завжди били тільки за те, що я був японцем. Спершу били дітлахи, а коли підріс, били дорослі. Довго терпів, а відтак навчився давати здачі. Інженер за фахом. А в тюрму потрапив. Я вже, власне, розповів за що. За те, що японець, хоч як його бий, ніколи не стане росіянином. А захищати себе таки ж навчиться». Засудили тому, що не розрахував удару, коли давав здачі Хай Бог простить, але я не люблю росіян Агресивніших націоналістів, ніж вони, у світі немає Ми довго з ним гуманіли Нарешті я запитав Скажіть, будь ласка, що це за палата? Вона неї зовсім не тюремний вигляд Ну і потім, чому на одного? Сюди потрапляють лише з ласки певних органів Чого ви сюди потрапили, я не розумію «Я також не розумію», – признався японцеві. Відтак розповів, як і де довелося пережити останню ніч. Мабуть, збагнули, що я їм цього не подарую, адже ж за вироком на мене вже тюремний режим не поширюється, а тут раптом карцер, та ще який – це дике порушення прав людини, отож, мабуть, хочуть трохи загладити відворотне враження. Не встиг я перепочити серед несподіваного комфорту, від якого давно відвик, як мене знов кудись повели». Зрозумів, чиєї ласки сподобався лише тоді, коли лейтенант, котрий завів мене в розкішний кабінет, відрапортував «Товаришу полковник, вашого наказу виконано!» «Начальник в'язниці механічно хитнув головою, ви вільні!» «Потім звернувся до мене, сідайте, я хочу з вами порозмовляти!» Але жодної розмови зі мною не було. Опасистий, уже немолодий полковник почав читати мені лекцію на тему «Переваги радянської цивілізації перед Західною». Гори він довго, дуже довго, мабуть більше, як годину. Дедалі я починав розуміти, що переді мною психічно хвора людина, в очах якої я множився так, що здавався цілою аудиторією. Принаймні саме такими хвилями перешлюпувався його впевнений голос, соковитий і доволі сильний. Відчувалося, що полковник його власний голос дуже любить і сам до нього задоволено прислухається. Але те, що він говорив, виходило за будь-які норми, прийняті навіть у радянській пропаганді. І для неї це виглядало дико. Ось, наприклад, один пасаж, котрий запам'ятався мені майже дослівно. «Радянська людина за своїм розумовим розвитком стоїть рівно настільки вище від людини капіталістичного світу, наскільки людина капіталістичного світу стоїть вище порівняно з неандертальцем. В інтелектуальному розумінні ми випередили захід на цілі століття». Гадаю, можна не продовжувати В цій тезі був ключ до всієї лекції Вся вона складалася в подібних відкриттях Словесна маячня увірвалася лише тоді, коли в кабінет заглянула Кастелянша Полковник зрадів, аудиторія збільшилася І покликав її до кабінету «Заходьте, заходьте» Його очі не лилися гнівом, голос зазвучав грізно і навіть велично «Ви коли-небудь бачили справжнього фашиста?» «Знаю, не бачили, тож погляньте, ось він сидить перед вами» Я кажу з повною відповідальністю. Він є фашист, бо заперечує ідеї Маркса. Кастелянша розгублено потупцювавши вийшла, а полковник приготувався й далі потрясати мене своїм праведним гнівом. Але я спинив його доволі безцеремонним запитанням. «Скажіть полковнику, фекальна баня в карцері – це ваш винахід?» Він спершу ніби розгубився, а відтак доволено посміхнувся. «Сподобалося?» Ха! Добре, якби ця баня і те, що ви чули від мене, пішло вам на користь. Наш обов'язок не лише карати, але й виховувати. Тут задзвонив телефон, порятувавши мене від продовження виховної лекції. Вам на етап, розчаровано мовив полковник, котрий, мабуть, виклав переді мною ще не всі свої відкриття. Через кілька хвилин мене повели в лікарню по речі. Я пошкодував, що так і не виспався в чистій постелі. Про Барнаульську пересильну тюрму можна розказати лише те, що там на одне ліжко по двоє в'язнів, котрих заїдають воші. А Горно-Алтайська тюрма – це вже кінець етапові. За її стінами на мене чекала бодай відносна воля.